دا قرآن دا قرآن دا قرآن دا پار راجمکی دل اے امام نووی چلوی سڑے دے دم دا باف تڑھلے دا قرآن دا پار راجمکی دل اے امام سیوتی رحمت اللہ علیم قائل لے خدا نور علماء پا دی اتبار قائل باب سر اتفاق نشتا او حدیث سر اتفاق شتا لکه خلق د قران د زدکړې د تلاوت د تجوید د تفسیر او معنا د پاره راجمه دي دې کې دې چا اختلاف نشي دا خو خیر او خیر ده خیرکم من تعلم القرآن وعلم ما شمان راجمه دي زنان راجمه دي شری راجمه دي او یو معلم یا معلمه ورت کتاب الله دا اجتماع خیر او خیر ده یو د دې ختم قران د پارا جمع کیدل چرایږي سوق مردی چې دل ختم کوو راګر چې علما د دې د جواز طرف لاړ دی بازه خویدا شه د صحابو په دور کې نو د دې مثال لښت پټوله ذخیره د احادیثو کې چې ګنې سوق مرشه را ویل چې راضا بای او دی به ختم کو ته یو پارو وای ته دوو وای دا ش چرته په ذخیره د ادیڅکې نه د راغلی بیاخوراک خو خودونه رووا کې کرامو کرامونیکلی نهښ بره دا د انصاف چې د دغې خمونو د پاه د اجتمال نه کې اگر جشي زمون مشاهخور دیم کولو د بعضلهما او جواز د وژنایم د جواز قائلو خود انصاف خبر ادا دا چې باب کې استعمال القرا تعلیم او تعلم ده څه پښې خبر روانه وا نبي اوره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومجتمع قوم راجب کی یو قوم پيوقور کی د کورونو دالانا یَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ ای داللہ کتاب نلی درز و یَتَدَارَسُونَهُ او د دې درس او تدریس کوي په مانس کې یعوی وای ابل غو کېنه ولې الا نَزَلَت عَلَیْهِمُ السَّكِينَةُ مگر را نازلېږي پدای با نه سکینہ وَغَشِيَتْهُمُ او پټي د ویلره رحمت وا حفتهم الملائکه ملائک دي غیر چا پیره غیر اچي و ذکرهم الله في من عنده الله د دې نوم ناخل دغه ملائکه قران دي چې الله سره دي ورسلو ر فائدې شوي د ذکر د پار را جام شوي سکينه نازلږي رام سکون ادا صحابه کرامتن پسترګم لیدل زویب رحمت دمر را وریږي چې دا قران خولوز د کوله وال په کې پټ شو او درې ملائکه تیګه را شولې اصل روم د دیو یو یو کس نو ملاله ملائکه قران دیلی شو ګرمه خو چې دی پیدا کول تاسو یې تجعل فیها من یفسد فیها و یشفک الذما ادا خپلانه د فلانی جوې کتاب الله خوده نه لپاره ناس دی افلان دے فلانی زو دز دکڑے د پاره ناز دے گواشه ټول می معاف کل رواه مسلمن مولانا محمد تقی عثماني صاحب د مسلم شریف پشره کې د حدیث ذکر کړي وی دي چې انصاف خبردار اجداد تعلیم او تعلم خبره هر چی مروجه ختم دې نو د دي د صحابو دور کی سنو آ. <تصفيق> وصلى الله تعالى على خير